Acatist pentru taina Sfântului Duh. Slavă ție, Doamne, împărate ceresc, Duhul Adevărului, Cel care pretutindene ești și toate le împlinești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Înțelepciunii, în Lumina Lină, minte ne îmbrăcat. Prin Duhul Înțelegerii, tainele împărăției cerurilor ne-ai dat. Prin Duhul Tăriei, Biserica Sufletului nostru ai întemeiat. Prin Duhul Sfatului, pacea și liniștea ta în noi și prin noi ai așezat. Prin Duhul Bunei credințe, bobul de lumină al credinței, care mută muntele neamului nostru la cer, ne-ai dat. Prin Duhul Cunoștinței, ochii minții și ai cugetului nostru, de orbire, i-ai vindecat. Prin Duhul temerii de Dumnezeu, treptele smerenii le-am urcat și la cerul legii iubirii ne-ai De aceea am cântat Aleluia. Slavă e Doamne, Împărate ceresc, Duhul Adevărului. Cel care pretutindene ești și toate le Te iubim și îți mulțumim, prin că lumina, lumea, pentru noi ai creat. Prin darurile tale ne-ai binecuvântat, Prin Duhul înfierii ne-ai înfiat. Între fiii luminii, înviere și împărății ne-ai ridicat, Iar noi am strigat, Slavă ție, Doamne, împărat fiindcă prin taina Sfântului Botez ne-ai sfințit, ne binecuvântat și cu veșmântul de nuntă al mântuirii ne-ai îmbrăcat. slavă ție Doamne, împărat ceresc, fiindcă prin taina Sfântului Mir, pe cetea Ta, pe sufletul nostru, ai așezat. Ne-ai sfințit și o cruce de-a lungul vieții am purtat. Slavăție, Doamne, împărație ceresc, fiindcă prin taina spovedaniei, mlădița Sufletului nostru ai curățat, i rod a dat și îngerul de pază lângă noi a stat. Slavăție, Doamne, împărație ceresc, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, de bolile trupului și ale Sufletului ne vindecat. Slavă-ți, Doamne, Împărăție ceresc, fiindcă prin taina nunții casa, viața, neamul și biserica noastră ai întemeiat. Și prin grija ta, treptele mântuirii, sfințirii, desăvârșirii le vom urca. slavă e Doamne, Împărăție ceresc, fiindcă prin taina sfinte eu între fiin vierei lumine și împărăției ne vei lua. Slavăție, Doamne, ceresc, fiindcă prin taina preoției, un neam sfânt și preoțesc, pentru împărăția ceea cerească ai ridicat și din noi vei mai înalța. Slavăție, Doamne, ceresc, fiindcă prin sfintele tale taine, Biserica cea biruitoare în cer ființa a luat. Și biserica luptătoare pregătit și ai curățat. Slavăție, Doamne, Împărăție ceresc Cel care prețuitindene ești, slavăție. Slavăție, Doamne, Împărăție ceresc Duhul Înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Înțelepciune, Templul ei trăim din Sufletele noastre, Îl zidești. Din rugăciunile noastre, smirna și tămâia pentru jertfelnicul Templului din cer o pregătești. Din stelele noastre, candelabrul Templului îl întocmești. Cu icoanele ascunse în sufletele noastre, catapeteasma Templului o împodobești, Din Sfânta Evanghelie, pruncul cel minunat îl ivești și în Templul tău, din inimile noastre îl crești, iar noi îi cântăm Aleluia! slavă ți Doamne, Împărate Celes. Duh al înțelepciunii, te iubim și îți mulțumim dincă între lupi, șerpi și scorpii ne ocrotești. Puterea ta într-o noastră o desăvârșești de rătăciri, secte, sinagogile satanei, neferești. Faptele de milostenie, de sfințenie, în mâna noastră le sădești și le înmulțești. Prin trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei, ne sfințești. Ca ai Domnului Isus Hristos, ne crești, ne pregătești. De aceea îți vom cânta slavă e Doamne împărată ceresc Duhul Înțelepciunii, fiindcă dragostea, care îndelung rabdă ca să aducă mai multă roadă, în noi mereu o sporești. slavă e Doamne împărate ceresc, Duh al înțelepciunii, fiindcă rădăcinile sufletelor noastre prin izvoarele smereniei și pocăinței, cu lacrimi mereu le stropești. Slavă-ți e doamne împărate ceresc. Duh al înțelepciunii, fiindcă dragostea care nu pismuiește, ci pe frații îi ajută, îi învață, îi ocrotește, care nu se trufește, nu se laudă, în noi o sădește. slavă ți Doamne, împărăție ceresc, Duh al înțelepciunii, fiindcă dragostea care nu se poartă cu necuviință, nu caut ale sale ci este binevoitoare, prin noi și în noi o răspândește. Slavă ție Doamne, Împărate Ceresc, duhul al înțelepciunii, fiindcă prin dragostea care toate le suferă, toate le crede, toate le toatele toate le rabdă, cu lepădarea de sine ne obișnuiești. Slavă ție Doamne, Împărate Ceresc, Duh al înțelepciunii fiindcă dragostea care nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, ca o cunună ne dăruiești. Slavă ție, Doamne, împărate ceresc, Duh al Înțelepciunii, fiindcă dragostea, care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Ca o rouă de mir, nu aduci când cu ea florile cugetului și sufletului le răsădești. Slavă ție, Doamne, împărate ceresc, Duh al Înțelepciunii, fiindcă pe frunțile noastre. Cunununile fericirilor le împletești, că știu înțelepciunea care rodește dragostea ești. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Duh al înțelepciunii, slavă-ți Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Duh al înțelegerii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă seminătatea și înțelegerea Sfintelor taine în noi o să dești. Prin pâinea cea duhovnicească, a cuvintelor Domnului Isus Hristos. Din sfânta Evanghelie, sufletele, mințile și cugetele noastre le hrănești. cețile Sfinților Taine, de pe cartea vieții, ne le În Împlinirea poruncilor mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii ne-o De fericirea celor săraci cu Duhul cel lumesc, dar bogați în darurile Duhului Tău Dumnezeiesc ne de cei ce-și iau partea lor în viața aceasta ne despărțești, de aceea îți vom cânta, Aleluia! slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, duhul al Înțelegerii! Te iubim și te mulțumim, fiindcă prin darul lacrimilor, fericirea celor ce plâng și se vor mângâia, ca un botez al iertării de păcate și al curățirii inimii, l-am aflat, între cei blânzi, care vor moșteni pământul cel sfânt al împărăției cerurilor, un loc pentru neamul nostru vom câștiga, de aceea vom cânta. slavă ți Împărate Ceresc, Duh al Înțelegerii, fiindcă prin fericirea celor ce flămânzesc și însetează dreptate, ne vei încumuna. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al Înțelegerii, fiindcă inima ne vei curăța și ochii cugetului de orbirea cea duhovnicească ne vei vindeca, ca să ne dai fericirea celor ce te vor vedea. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al Înțelegerii, fiindcă, prin fericirea celor milostivi care se vor milui, valoarea faptelor noastre de mântuire vom afla. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al Înțelegerii, fiindcă, prin Duhul Înfierii, între fiii învieri ne și pacea Ta ne vei da. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al Înțelegerii, fericirea celor prigoniți pentru dreptate vom afla când între fii ne neveridicăm. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duhul Înțelegerii, fiindcă în durând ocări, minciuni, prigoană, cuvinte grele, adevărul Tău împreună cu cei prigoniți l-am aflat. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al Înțelegerii, fiindcă prin îngerii păzitori, de toate smintelile aduse de sinagogile sataniei, de păgâni, de rătăciți, de tăharii de suflete, ne Slavă-ți, Doamne, Împărate Ceres, Duh al Înțelegerii, fiindcă ochii credinței, nădejdei, iubirii în noi deschis când ne-ai bine comentat. Slavă-ți, Doamne, Împărate Ceres, Duh al Înțelegerii, slavă Slavă-ți, Doamne, Împărate Ceres, Duh al Sfatului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin semnul Sfintei Cruci sufletul nostru l-a însemnat, cum să ne apărăm de armele Duhului rău ne-a arătat, cum să ducem răzvaile cu trupul, cu lumea și cu demonii ne învățat, cu fericirea făcătorilor de pace. Ne vei bine comenta, demoni și dușmani noștri de velega, alunga și întemnița. Prin dragostea care nu gândește răul, de amintirea răului ne vei separa și în veșmântul de lună al harului tău ne vei îmbrăca, de aceea vom cânta. slavă Doamne, împărate ceresc duh al sfatului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă să în războiul cu gândurile, care sunt săgeța prin setiniserii de demoni. Putere ne dat. Prin de râvna cea sfântă, roada Domnului Isus Hristos am adunat. De cursele și ispitele cele viclene ne-ai îndepărtat. Pacea ta în sfânt și săbornicească biserică Ortodoxă ai adus și ai păstrat, de aceea am cântat. Slavă -ți e Doamne, împărate ceresc, Duh al sfatului, fiindcă prin roadele păcii, cerul sufletelor noastre l-a inseminat. Slavă -ți e Doamne, împărate ceresc, Duh al sfatului, fiindcă fericirea. Celor ce nu și-au luat plata pe pământ, pentru faptele lor, sfinte, plata în cer, le păstrat. Slavă ție, Doamne, împărate cerest, Duhal al sfatului, fiindcă atunci când lumea ne-a urât, ne-a lovit, ne-a îngrozit, ne-a lepădat, ne-a bătrucolit, numele noastre în Cartea vieții le-a însemnat. Slavă ție, Doamne, împărate cerest, Duh al sfatului, fiindcă fericirea celor ce n-au văzut, dar au crezut, ne vei da. Și de aceea, poruncile de mântuire, de sfințire, de desăvârșire, le vom lucra. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duhul Sfatului, fiindcă porunca a privegheat și vă rugat să mă ascultat și cu darurile tale ne-ai bucurat. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duhul Sfatului, fiindcă hrana cea sfântă și duhovnicească, la vremea potrivită, fraților noștri le-am dat, de aceea mărgăritarele cele duhovnicești le-am aflat. Slavă-ți, Doamne împărate ceres, Duhul al fiindcă noi, Cuvântul Domnului, l-am păzit și l-am ascultat, de aceea cu făgăduințele cele veșnice ne-ai bucurat. Slavă-ți, Doamne împărate ceres, Duhul al Sfatului, fiindcă la cena cea de taină din împărăția cea cerească ne vei chema când taina acestei fericiri în viața cea veșnică ne vei da. Slavă-ți, Doamne împărate ceres, Duhul al Sfatului, slabăți Slavă ție, Doamne împărate ceresc, Duh al tării, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de moștenirea pământului cel veșnic al ce cerurilor ne pregătești, vrednici de slujba Domnului ne vei arăta, cu tăria ta pe treptele nadejdii, într-un Domnul vom urca, tăria credinței care mută muntele neamului nostru la cer ne vei da și cu ea crucea neamului vom purta. Averea cea cerească prin faptele de mântuire, sfințire, de săvârșire și înfiere vom afla. De aceea mărgăritarul de mare preț al Duhului înfiere în noi, îl vei așeza și cu toți Sfinții vom cânta. Aleluia! slavă ție, Doamne, împărate ceresc, tăriei. Te iubim și îți mulțumim fiindcă la ceasul ispitei în noi, tăria ta vei așeza. De atacul Ciolului Viclear ne vei apăra, darul deosebirii duhurilor ne-l vei da. Și cu sabia lui, de lui sinagogilor satanei, neamul nostru îl vei separa, de aceea vom cânta. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duhaltărie, fiindcă pe calea luminii să trecem peste fluviul de foc, putere ne vei da. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duhaltărie, fiindcă să vedem adevărul tău. Ochii minții mi-ai deschis și puterea rugăciunii care urcă la cer am aflat. Slavă-ți, Doamne, împărate Cerei Duhaltării, fiindcă să trecem prin poarta bucuriei, tăria ta ca la Hanghel în noi vei așeza. Slavă-ți, Doamne, împărate Cerei Duhaltării, fiindcă să intrăm în țara Sfinte Tezaur, cu destinul cel sfânt ne vei binecuvânta. Slavă-ți, Doamne, împărate cerești Duhaltării, încă în cupa conștiinței noastre, icoanele sfinților, ca tapeteasmă altarului minții, au luminat. slavă ți Doamne, Împărate cerest, Duhul Fiindcă măsura crucii noastre mereu de schimba, când în pacea tăriii tale vom intra. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duhul altării! Fiindcă în straiul de nuntă țesut din razii de soare ne vei îmbrăca. slavă ție, Doamne, Iisui Hristos, Iisus, slabă doamne, Doamne, împărateceresc Duhaltărie, fiindcă în Sufletul nostru, mielului Dumnezeu, cu de aur va veni și îl vom vedea când la față sufletele ni le va schimba. slavă Doamne împărată cerescul Duhaltărie, slabăție. slabă Doamne Împărate ceresc Duhul Duh al bunei credințe. Te iubim și îți mulțumim fiindcă pâinea credinței în aluatul Sufletului nostru dospește. Sămânța ta în ogorul inimii noastre o răsădești. Cu flacăra ta, de cununa de spini a gândurilor lumești ne curățești. Mugurul iubirii pe creanga de aur a cugetului nostru îl înflorești. Rodul neamului nostru, ca o smirna aleasă, în cer îl primești. În pântecele nostru, izvorul tău de apă vie, ne-l dăruiești și cuvântul Domnului Isus Hristos în noi îl împlinești. De aceea îți cântăm Aleluia. slavă Doamne! Împărație Ceresc, Duhul Bunei Credințe, te iubim și îți mulțumim, fiindcă duioasă chemarea Ta, prin rugăciunea minții în inimă, o rostești, prin toaca pașilor tăi, o răspândești, prin clopotul glasului nostru, Lumina Ta o dăruiești, când la liturgia cea dumnezeiască peste noi poposești. Cu văpaia iubirii, sufletele noastre le sfințești, de aceea îți cântăm. slavă ție Doamne, împărate ceresc, Duh al bunei credinții, fiindcă sămânța Ta ne-ai dat și credința cea adevărat am simărat. Slavă-ți, Doamne, împărăticeresc, Duhul al bunei credințe, fiindcă de ispitele păgânilor, ateilor, sectelor, lepădasilor și ucenicilor satanei ne-ai apărat. Slavă-ți, Doamne, împărăticeresc, Duh al bunei credințe, fiindcă mărgăritarul tău minunat în suflet, ni l-ai adus, în mâna noastră ca cheie okay, l-ai pus. Poarta iubirii vom deschide, vom intra și pe Domnul Isus Hristos. Îl vom afla. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duh al Bunei Credințe, încă izvorul tău de apă vie, inima și conștiința noastră, când de negru a păcatelor le-a curățat, trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei ne-ai dat. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duh al Bunei Credințe, fiindcă răspunsul cel bun al faptelor de aur, lămurit în foc, când prin grija ta l-am cumpărat, Duhul sfatului pacea dâncă în noi a semănat. Slavă ție, Doamne. Împărătesc ceresc, Duh al bunei credințe, fiindcă sufletul nostru în straiul rugăciunilor de iubire și slavă l-a îmbrăcat, când în fața Domnului l-a înnăsat. Slavă ție, Doamne. Împărătesc ceresc, Duh al bunei credinței, fiindcă rugăciunea acea de taină în chilia inimii ne-a învățat, când ușa tăcere am închis. Și da tău în inimă l-am ascultat. Slavă ție, Doamne, Împărată pară te al Bunei Credinții, fiindcă pașii Credinței noastre i-ai numărat, când crucea faptelor de sfințire și de săvârșire am purtat, când gândul nostru ca un fulger s-a luminat. Slavă ție, Doamne, Împărată pară te al Bunei Credinții, slavă ție, Slavă ție, Doamne împărate ceresc Duhul al cunoștinței, te iubim și să mulțumim. Fiindcă mintea în hotarele rugăciunii noastre ne vei purta. Cu ea în inimă vei intra. Grasul rostind rugăciunea Duh și în adevăr, vom asculta. Cu ochiul conștiinței, ca să vadă minunile tale, vei lumina, prin dalul rugăciunii contemplate, să ne rugăm în tăcere, ne vei învăța. Pe calea preasfinței trăim, sufletul nostru îl vei purta, ca să cunoaștem tainele împărăției, ne vei lumina, pentru ca pe poarta tainelor să intrăm și să cântăm, Aleluia! Slavă ție, Doamne, împărate ceresc, Duh al cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletul nostru, dincolo de toate amintirile, îl vei ridica, conștiința noastră vei curăța cu alipile rugăciunilor de iubire, de slavă, Sufletele noastre în împărăția ta vor intra și vor cânta. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Duhul al cunoștinței, fiindcă ochii conștiinței noastre ai deschis, ai vindecat și în ei, lumina ta ai așezat. Slavă-ți, doamne, împărate ceresc, Duhul al cunoștinței, fiindcă oglinda conștiinței noastre, prin rugăciunea cu rod, ai binecuvântat, și vederile cele minunate ne-au bucurat. Slavă-ți, Doamne, împărătăceresc. Duhul cunoștinței fiindcă izvorul crimilor a curs neîncetat Și conștiința, sufletul, inima și cugetul ne slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al cunoștinței Fiindcă glasul tău, rugăciunea în duc și în adevăr în noi a murmurat În războiul cu gândurile a încetat slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duh al cunoștinței Fiindcă în sfânta tăcerii, unde se aude glasul Domnului Isus Hristos prin poarta tăcerii vom intra. slavă ți Doamne, împărate ceresc, Duhul al cunoștinței, fiindcă în noi, minunea schimbării la față, ne vei arăta, ca semn că înnoirea noastră într-un Hristos ne se va da. slavă ți Doamne, împărate ceresc, Duh al cunoștinței, fiindcă în lanțurile Duhului lumesc și ale Duhului trupesc, sufletele noastre le vei dezlega, când la cer îngerii tăi ne vor purta? Slavăție, Doamne, împărate ceresc, Duh al cunoștinței, fiindcă din lanțurile Duhului lumesc și din lanțurile Duhului trupesc, sufletele noastre le vei dezlega, când la cer îngerii tăi ne vor purta. Slavăție, Doamne, împărate ceresc, Duh al cunoștinței, fiindcă scutul tău de lumină, pe toți dușmanii, cei văzuți și nevăzuți, ia alungat, când înveșmântul de har ne a îmbrăcat. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Duh al cunoștinței, slavă-ți. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Duh al temerii de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când demonii cu flăcările războailor ne-au amenințat, Tu cu veșmântul smereniei, într-un Hristos ne-ai îmbrăcat. Cu pasul delicat al temerii, porumbelului, în sufletele noastre a intrat. Prin postul trupului, cugetului, minții și sufletului, să biruim în războiul gândurilor neînvățat. Cu Duhul rugăciunii, în Duh și în adevăr, gura noastră ai binecuvântat. Cu privegherea conștiinței, cu trezvia gândului și tăcerea cuvântului, războiul cu lumea îl purtăm, de aceea îți cântăm. La Doamne ți e, Doamne, Duh al temerii de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Sufletul în frica de Dumnezeu ne-l Când mărturisirea păcatelor noastre o primești, cu Isoful tău ne curățești. Să iertăm și să îndreptăm pe greșitinii noștri, ne sfătuiești. De ajutorarea celor săraci și nevoiași ne îmbrăznicești. Iubirea Tatului ceresc. Și a Domnului Isus Hristos, ca niște semințe de har, ne le dăruiești, și cu slujirea Domnului ne de aceea îți cântăm. slavă ție, Doamne, împărate Celes, duhul al temerii de Dumnezeu. Dăruiești-ne darul stăpânirii de Sine, pentru ca ispitele, lucrarea noastră pentru Domnul să nu o poată împiedica. Slavă-ți, Doamne, împărate cerest, duhul al temerii de Dumnezeu, fiindcă Sfânta Râvă în noi ai așezat, de aceea, să lucrăm în viața am putut și am cutezat. slavă ți -e, Doamne, Împărate Celes, Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă iscusința de a scrie, de a ne ruga și smerenia de a suspina, de a tăcea, de a face voia Ta ne-ai dat. slavă ți -e, Doamne, Împărate Celes, Duh al temerii de Dumnezeu, fiindcă înțelepciunea smerenii care o au cei mici, neînsemnați, loviți, furați, patrucoliți, prin harul Tău peste noi a stat. Slabă-ți, Doamne împărate ceresc, Duhul al temerii Dumnezeu, fiindcă puterea ta de a neruga, de a privegea, de a face în toată vremea și în tot locul lucrarea ta am aflat. slabă Doamne împărate ceresc, Duhul al temerii de Dumnezeu, fără să dispară din neamul nostru minciuna, hoțiiile, fără de legile, hula, vicleniile, silnicile, pentru ca darul tău în noi să stea. Slabă-ți, Doamne împărate Ceresc, Duh al temerii de Dumnezeu, întărește îngerii noștri păzitori. Dă-le putere de arhanghel pentru ca biserica, Ortodoxă, să țara neamuri, să le poată curăța, încât pe toți demonii și dușmanii să i poată alunga. slavă Doamne, Împărate ceres, Duh al temerii de Dumnezeu, mărturisește despre noi, Tatălui Ceresc, pentru ca pe Domnul Isus Hristos, cu credință, nădejde și iubire, la cea de-a devenirea sa, să se putem întâmpla. Slavăție, Doamne, împărate Ceresc, Duh al temerii Dumnezeu, slavă Slavăție, Doamne, împărate Ceresc, mângăietorului. Te iubim și îți fiindcă blândețea care aduce smerita cugetare, îndrăzneala rugăciune am aflat. Prin Duhul spatului și blândețea ta, Duhul mâniei într le -a îndepărtat. Cu fericirea făcătorilor de pace, care fiii lui Dumnezeu se vor chema, ne vei încununa. Pământul cel al împărății cerurilor. Pentru neamul cel sfânt și preoțesc, îl vei coboră și îl vei da, iar noi vom cânta Aleluia. Slavă-ți, Doamne, împărate cele răspuncătorile. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin blândețe, tu fățărnicia păcărintiei, Ivlavia prefăcută, falsă mărturisire, glinenia jurămintelor, tirania făgădinților, din inimile noastre ai alungat. De minciuni, de închipuirea de sine, de urăciunea pustinirii, cu grija și delicatețe, neferit și necurățat, de aceea ți-am cântat. slavă ți Doamne, împărate ceresc mângâietorile, fiindcă ușa blândeții ca un lispiede de piatră între noi și Duhul cel lumesc e așezat. slavă ți Doamne, împărate ceresc mângâietorile, fiindcă ascultarea în înocența copiilor, simplitatea, în străinarea, Evlavia, cu lacrimi, Smerenia cea adevărată, la adâncul inimilor noastre, Ca niște mărgări tare ascuns. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Îngâietorile, Fiindcă blândețea Domnului Iisus Hristos, Ca un balsam minunat, Peste rânile sufletelor noastre a curs. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Îngâietorile, Fiindcă porumbița alba rugăciunii, inii noastre la cer, ai urcat, Și în fața Tatălui Ceresc și a Domnului a stat. Slavă-ți, Doamne, împărate cele spânzgătorului, fiindcă râbna mucenicilor și rugul prinsa al iubirii, mintea în duh și inimă ne-a adunat. Slavă-ți, Doamne, împărate cele spânzgătorului, fiindcă prin taina și prin darul gândului înalt, patimile din noi le-a aruncat. Slavă-ți, Doamne, împărate cele spânzgătorului, fiindcă slavă deșartă, risipirea timpului prețios al vieții, Duhul cel trupesc și urăsc le-am depădat. Slavăție, Doamne, împărate cele sunt fiindcă dragostea de cele Sfinte, cu rugăciunea continuă contemplată harică, ne a ne-a învățat. Slavăție, Doamne, împărate cele sunt slavă slavăție. Slavăție, Doamne, împărate Ceresc, Duhul Adevărului. Te iubim și îți mulțumim fiindcă taina sufletului nostru, ca o carte în fața unor minții nedeschise. Când sufletul nostru în tine l-ai ridicat, Când toate cele pământești le-am uitat, Când prin Duhul Sfatului pacea ta în noi ai așezat, Cu mărgăritarul credinței, Cugetul și inima ne Cu darul vindecării sufletelor, În taină, în noi te-ai arătat, Când ochii cugetului nostru s-au deschis Și adevărul tău, cel Dumnezeiesc, l-am contemplat. De aceea cu îngerii, am cântat. Aleluia. Slavă ție, Doamne, împărate ce Duhul Adevărului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina bunei vestiri suferim ne-ai ta, cea din Duh și, în adevăr Sufletul nostru l-a luminat. Apa cea vie, ca un dar minunat, ne-a arătat. Ca să încăbotezul cea de taină, am de aceea s-am cântat. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duhul Adevărului, fiindcă rugățina în Duh și, într-adevăr, ca un copo de argint în Biserica Inimii a răsunat. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duhul Adevărului, fiindcă cheia adevărului în conștiința noastră ai adus, poarta tainelor cu ea am deschis și în cuvântului am bătuâns. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc Duhul Adevărului, fiindcă darul cuvântului ca o rază de soare ne cu conștiință noastră a intrat. slavă Doamne, Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, fiindcă adevărul cuvântului în bolțe bisericii în sufletul nostru a răsunat și l-am ascultat. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, fiindcă darul dragostei ca o smirnă aleasă în noi le-a adus și le-a luminat. slavă ți Doamne, Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, fiindcă darul Duhului în fierii, cu minunea asemănării la față ne schimbat. slavă ție, Doamne, împărată ceresc, Duhul adevărului, fiindcă negura minciunii și mincinoșilor lumii a împrăștiat și glasul tainic al darului prorociei l-am ascultat. slavă ți Doamne, împărată Duhul adevărului, fiindcă asemenea unui porumbel alb, din lumină în lumină, cândul nostru l-ai purtat. slavăție Doamne, ceresc, Duhul adevărului, slavă slavăție. Doamne, împărate ceresc, Cel care toate le împlinești, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin darul cuvântului înțelepciunii, iubirea în taină ne Prin darul înțelegerii, mintea în tine ne-ai luat. Și ca o lumină, Razele tale în adâncul cuvintelor noastre au stat. Prin darul tăriei, împlinirea poruncilor legii iubirii, în noi ai semănat. Prin darul sfatului, pacea cea sfântă în noi a intrat. Prin mărgăritarul bune credințe, neamul nostru l-ai sfințit. Prin darul de lumină al conștiinței, cheile împărăției cerurilor, le-am primit. Prin darul ascultării, voința ta, ca duhul al de Dumnezeu, ca o iubire fără margini, ne va înfia, ca să putem cu îngerii cânta, Aleluia! Slavă ți Doamne, împărate ceresc, cer care toate le împlinești! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă darul vindecării sufletelor noastre în sfintele tainei l-ai așezat, de aceea prin darul deosebirei duhurilor. Adevărul tău l-am aflat, prin darul înfierii, din icoana de lumină a preasfintei născătoare de Dumnezeu, pruncul cel Dumnezeesc în noi a venit și a stat, iar noi să cântăm amcutezat. Slavă ție, Doamne, împărate ceresc, cel care toate le ca un braț nevăzut al Tatălui Ceresc crește. Ne ocrotești și la cer ne primești. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Cel care toate le împlinești, Cel care toate cele sfinte ne dăviești. Chemarea ta la cina ce taină în noi o să vășești. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, Cel care toate le împlinești, fiindcă prin grija ta, ca să nu faci păcatul împotriva ta, prin funcții pierzătoare de suflet prin lepădări, jurăminte, secte, cu scutul tău cel nevăzut nefărește. slavă ți Doamne, împărate ceresc, cel care toate le împlinești, fiindcă lucrător la secerișul tău, pe îngerii tăi îi trimiți și cu ei ne dăruiești. slavă ți Doamne, împărate ceresc, cel care toate le împlinești, fiindcă Ceea ce Domnul Isus Hristos, ca porunci sfinte, ne-a lăsat prin Tine priceperea, grija, mijlocul și prilejul să le facem, ne-a dat. slavă ți Doamne, împărată Ceresc, Cel care toate le împlinești, fiindcă pentru noi în cer mărturia acea sfântă, vei rosti și de aceea înălțarea la cer, pe calea cea luminată ne vei dăuie. Slavă-ți Doamne Împărate ceresc, Cel care toate le împlinești, fiindcă prin gura noastră, la momentul încercărilor, răspunsul cel potrivit pentru noi îl pregătești. Slavă-ți Doamne Împărate ceresc, cel care toate le împlinești. fiindcă cu sabia ta, toate cetele le desparți și le răduiești. Iar pe cei răi îi osândești. Slavă-ți Doamne Împărate ceresc, cel care toate ne împlinești, slavăție. Slavă Doamne, împărate cerești, Tătătorule de viață. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă darul trăirii tainei cea din diac făcută și de unger neștiută. În noi l-ai semanat, a rodit și l-ai răspândit, după ce, la momentul bunei vestiri, ai venit. Răsăritul cel sfânt al Tatălui Ceresc, în noi l-ai sădit. A luat tău, în noi l-ai cămădit, de aceea neamul nostru ortodox l-ai păstrat și nu s-a smintit. Demonii și dușmanii de la noi i-ai cunit, iar noi am rostit, aleluia! Slavă ție, Doamne împărate ceresc, datătorului de viață, te iubim și îți mulțumim, fiindcă voința Tatălui ceresc, ca să nu pierim noi cei mici și ne-am neînsemnați, ai împlinit. De aceea, păstorul cel bun din cer, prin tine, s-a întrupat și la noi a venit, sensul tainic al cuvântului lui Dumnezeu, viața cea veșnică ne va dori, de aceea să cântăm. Slavă ție, împărate ceresc, tărătorului de viață, fiindcă, pentru împlinirea poruncii, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, o rază a ta în noi avegheat, și prin fiecare faptă, cuvânt și gând am arătat. slavă ți Doamne, împărate ceresc, tătătorile de viață, fiindcă porunca să vă iubiți unii pe alții. Noi, prin grija ta, în toată vremea și în tot locul am lucrat. slavă ți Doamne, împărate ceresc, de viață, fiindcă să-i ajutăm pe cei căzuți, ca să împlinim cuvântul să iubești pe aproapele Tau ca pe Tine însuți, Mijlocul și pe ne-ai dat. Slavă-ți, Doamne, împărate cereri, datorile de viață, încă viața cea veșnică, neamul lui nostru e pregătit și un loc în împărăția ta e păstrat. Când porunca să iubiți pe dușmanii voștri a împlinit, când pâinea cea sfântă la toți dușmanii noștri i am dat și i-am ajutat. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, datorului de viață, fiindcă să nu luăm numele Domnului în deșert, ca cei ce se declară martori în locul tău pe pământ și fac păcatul împotriva ta, mintea neînuminată. Slavă-ți, Doamne, împărate ceresc, datorului de viață, fiindcă porunca ta să nu ucizi, ne nu Căci nu noi, viața am creat. Iar când n-am ascultat, pedepse ne-am măsurat. Slabăți-l doamne împărate cerescătorile de viață, fiindcă să nu mărturisim strâng împotriva fratului nostru ne-ai ferit și de cei răi ne-ai separat. Slabăți-i doamne împărate cerescătorile de viață, fiindcă să nu luăm nimic din ceea ce nu ne aparține, poruncă ne-ai dat și ca de foc ne îndepărtat. Slavă ție, Doamne împărată ceresc dățătorii de viață fiindcă să nu facem păcatul de slânare neivățat, iar ca să dăm naștere sfântă neamului și copiilor noștri Sfânta tainații nevățat. Slavă ți Doamne împărată ceresc dătători de viață, slabăție. slavă, ție. slavă ție, Doamne, împărată ceresc, istierul bunătăților, te iubim și îți mulțumim pentru tainele și trăirea contemplației făcută în inimă pentru pogorârea ta la sfânta Liturgie ortodoxă, pentru rogul rugăciunii minții în inimă, pentru taina mântuirii neamului nostru, pentru arderea semințelor răului, pentru urcarea la cer pe calea cea luminată, pentru rodul bogat al faptelor noastre de mântuire, de săvârșire și înfiere, pentru numele cel nou și un loc în împărăția ta, ca să putem cu ungere cânta, Aleluia, rugăciune pentru darul dumnezeiesc al iubirii, Aleluia, slavă ție, Împărate celesc. Cel care toate le iubim și te rugăm, dăruiește darul iubirii. Când firea noastră omenească primește, prin darul și prin harul tău, firea cea dumnezeiască, care ne redă tipul și asemănarea cea dumnezeiască, când firea noastră cea omenească, prin asemănare cu firea cea dumnezeiască, cu Domnul Isus Hristos în taine, poate să se desăurșească. Atunci, aleluia slabă ție, împărate ceresc, bunătăților, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne darul Dumnezeesc al iubirii, care umple de lumină ființa noastră care aprinde ca un foc în râvna, tăria, credința, smerenia, cuvioșilor, răbdarea tăria și nădejdea mucenicilor, iscusința, înțelepciunea și spiritul de jertfă al apostolilor, desăvârșirea și puterea harului sfințitor, curăția și rugăciunea pusnicilor, a Leluia Slavă Ți cedesc ceresc, de viață. Te iubim și te rugăm, împărtășește-ne cu darul dumnezeiesc al iubirii, care, ca o candelă, arde pe altarul inimii, ca o jertfă pentru Tatăl Ceresc, pentru Domnul Isus Hristos, pentru tine, cel nevăzut și nepătruns, ca o taină de negrăită bucurie, fiindcă ești izvorul iubirii care dă viață firii Dumnezești. De aceea trebuie să te iubim ca sens al vieții noastre omenești.